нею і залишиться. Та, бодай, для себе хотілося тримати руки чистими. Хотілося знати, що не вона відірвала чоловіка від дружини. Їй дістався вже відрізаний ножем долі окраєць. Навіть не відрізаний, а відламаний, грубо, нерівно і боляче. І край уже присох. Назад не притулиш? Насмілилася запитати. «Маркіяне, тобі не боляче розлучатися з жінкою? Ви ж прожили стільки років...» «Боляче?» «Не знаю. Мабуть, ні. Якби боляче, я б відчував, правда?» Боляче було тоді, уперше, коли був молодий і закоханий. На все був готовий, щоб її утримати. Їй здалося, що так буде завжди. А нічого вічного немає, як виявилось. «Шкода!» Шкода, я теж вважаю, що шкода. Не хотілося розпочинати це все на старість. Але й жити так не можу. Годі, зав'язали тему. Давай краще про приємне. Ще за тиждень, гадаю, закінчимо з меблями і погуляємо, аж гай загоде. Де поставимо ялинку? Отам біля вікна, правда? Антуанетта важко уявляла собі, куди у цій кімнаті, перехрещені шафами, диванами і столом, Одним, зате великим, вміститься ялинка і гості. Яким би довгим не здавалося очікування, завжди настає день, коли нарешті пора. Цього дня, останнього дня, в їхній з Дмитриком оселі Антуанетта прокинулася рано. Не просто рано, а майже уночі. Повний місяць осявав їхню кімнату крізь вікно, з якого вже зняли штори, і воно виглядало по-сиріцькому нещасним і голим. Такою ж голою виглядала і кімната. Порожня шафа ображено столила свої щелепи. Вона вважала себе ще зовсім молодою, і не повага з боку господині, яка не хотіла більше зберігати в ній свої речі, а збиралась відвезти до магазину вживаних меблів, ображала. Якби ще до антикварного, а її ж оцю шафу купував іще сам професор Стороженко за молодих літ. Увесь вміст шафи посортовано. У великих картонних коробках те, що поїде у село. Гуманітарна допомога тим, кому й уживане за щастя. У валізі нові, придбані вже в епоху Маркіяна речі які перевезуть на нову квартиру. В окремому ящику посуд. Придане Антуанетти. Дорогий і красивий, а тому вічний. Такого й тепер пошукати. Кришталь, вази, хужери, келишки. Все це не дуже тепер модне, але знадобиться. І ще книги. Окремо і дуже обережно запакувала квіти – Маленькі вазончики з узумбарськими фіалками, які дуже любила і мала близько десяти сортів. Ця цифра нікого з професійних квітникарів не вразила б. Та скромність колекції визначалася чинником, що до квітів стосунку не мала. Просто більше не вміщалось на підвіконні. У новій квартирі Антуанета планувала розвести цілу оранжерею, цих примхливих та дивовижно красивих квіток, чого-чого, а місця там не бракувало. Сиротою стояла запакована до перевезення стара настільна лампа. Вона осявала яскраво-жовтим оком ще чернетки докторської дисертації Стороженка-старшого, а потім перші кривенькі літери у зошитах першокласника Дмитра. Анета вже кілька разів поривалась викинути цього канцелярського монстра з перев'язаними ізоляційною стрічкою бойовими ранами. Та Дмитро не погоджувався без неї ступати за поріг. Вона йому бачите, як талісман, необхідна для успішного навчання. Антуанета лише внутрішньо посміхалась. Учора вони з Маркіяном навели у Дмитриковій кімнаті повний порядок. Розставили меблі – «Усі, крім спеціального комп'ютерного столика. Його привезли лише учора ввечері. Він поки що стоїть запакований, чекає майстра столяра, щоб зібрав докупи».